Що ж відбувається. Мені потрібно було пильно за всім стежити і за необхідності діяти без зволікань. Найнеприємніше моє завдання, мушу вас запевнити. Фактично, у випадку, який ви згадали, я мав поводитись як грубіян. Дивно, але загалом я був задоволений результатом. Ви хочете сказати, що насторожила, мадам Дойл? запитав Рейс. Не дуже. Але, думаю, я стримав Пеннінгтона. Я переконався, що на якийсь час він не показуватиме фокусів із бізнесом. А до того я сподівався зблизитися з містером і місіс Дойлами, щоб застерегти їх. Насправді я розраховував діяти через Дойла. Місіс Дойл була настільки прив'язана до містера Пеннінгтона, що було б доволі дивно говорити їй щось проти нього. Легше достукатись до чоловіка». Полковник закивав головою. Порозпитав. Мсьє Фантроп, я хочу почути вашу щиру відповідь на одне запитання. Якби ви мали обдурити когось, кого б обрали жертвою? Мадам Дойл чи мсьє Дойла? Фантроп ледь усміхнувся. Звісно, що містера Дойла. Лінея Дойл була дуже компетентна в справах бізнесу. Її чоловік один із тих довірливих типів, які нічого не тямлять у справах і завжди готові підписатися там, де вкажуть, як він саме зізнався. Погоджуюся, сказав Поро. Він подивився на рейса. От вам і мотив. Але це все лише з Це не доказ, – мовив Джим Фанторп. Детектив відповів просто. «Ах, докази ми знайдемо. Як?» Можливо, у самого містера Пеннінгтона. Фантер глянув на нього з підозрою. Хто зна, хто зна. Рейс зиркнув на свій годинник. Він от-от прийде. Джим зрозумів натяк і швидко вийшов з каюти. Через дві хвилини з'явився Ендрю Пеннінгтон. Сама галантність, але туго натягнута лінія підборіддя та обережність погляду видавали і той факт, що досвідчений боєць був разом. «Вітаю, джентльмени», – сказав він, – «ось і я». Він сів і глянув допитливо на двох чоловіків. «Ми просили вас прийти, мсье Пеннінгтон», – почав детектив, – «бо ви, очевидно, маєте особливий і безпосередній інтерес у цій справі». Пеннінгтон ледь припідняв брови. «Справді?» Порос спокійно сказав. «Звичайно, Ліне Трічвей, як я розумію, ви знали ще з дитинства». Отак. Обличчя юриста змінилося, стало менш напружене. Перепрошую, не дуже вас зрозумів. Так, як я й казав вам уранці, я знаю, Лінет, ще відтоді, як вона була милою дитиною. У вас з її батьком були дружні стосунки. Саме так. Ми з Мелюшем були дуже близькі. Ви були настільки близькі що після його смерті вас призначили опікуном його дочки і управителем великого статку, який вона успадкувала? Чому так невічливо? До нього знову повернулася обережність. Я був не єдиним управителем, були й інші. Які вже померли? Двоє із них померли, а містер Стерндейл Рокфорд ще живий. Ваш партнер? Так. Мадмазель Ріджвей, як я розумію, ще не досягла віку, коли можна одружуватись. 21 їй мало виповнитися в липні. І за звичного ходу подій вона змогла б розпоряджатися своїм спадком. Так, але її одруження прискорило справу. Підборіття Пеннінгтона загострилося, він агресивно його випнув. «Перепрошую, джентльмени!» Але як ця справа стосується вас? Якщо ви не хочете відповідати на це запитання, річ не в цьому. Я не маю нічого проти ваших запитань, але не бачу в них ніякого сенсу. О, звісно, мсье Пеннінгтон, Порона хилився вперед, дивлячись своїми зеленими котячими очима. Але ми зараз говоримо про мотив, а в цьому випадку фінансовий аспект завжди треба брати до уваги. Юрист сердито відповів. Згідно із заповітом Ріджве, Елінет мала отримати контроль над своїми грошенятами, коли їй виповниться 21 рік, або коли вона вийде заміж. Жодних більших умов? Ні. І йдеться, як мене запевнили, про мільйони. Так, ваша відповідальність, містере Пеннінгтон, як і вашого партнера, дуже важлива, м'яко зазначив Погород. «Ми звикли до відповідальності», – різко відповів Пеннінгтон. «Нас вона не бентежить». «Цікаво. Щось у тоні детектива зачепило, Пеннінгтона заживе». Він злісно запитав. «Що до чорта ви маєте на увазі?» Пуаро пояснив зі щирою відвертістю. «Мені цікаво знати, містере Пеннінгтон, чи несподіваний шлюб шлюблінет ріджвий не змусив вас панікувати?» «Панікувати?» «Саме так я й сказав». «На що ви в біса натякаєте?» «Усе дуже просто. Чи всі справи Лінет Дойл у порядку?» Пеннінгтон став зі стільця. «Усе з мене досить!» Він попрямував до дверей. «Але спочатку дайте відповідь на моє запитання!» Пеннінгтон різко відповів. «Усе в ідеальному порядку!» «Тобто, почувши новину про одруження Лінет Ріджвей, ви не стривожились? і не відправились до Європи першим же пароплавом, інсценувавши несподівану зустріч у Єгипті. Юрий знову повернувся до них, укотре опанувавши себе. Те, що ви кажете, абсолютно нісенітниця. Я навіть не знав, що Лінет вийшла заміж, поки не зустрів її в Кагірі. Я був вельми здивований. Я на день розминувся з її листом у Нью-Йорку. Він послідував за мною, і я отримав його десь через тиждень. «Ви сказали, що пливли на карманіку?» «Правильно. А лист прибув у Нью-Йорк після того, як пароплав відплив?» «Скільки разів мені потрібно це повторити?» «Дивно», – сказав Поро, – «що тут дивного?» «Дивно те, що на вашому багажі немає наліпок з пароплава карманік. Є тільки свіжі наліпки з трансатлантичного плавання на пароплаві Нормандія. Нормандія, як я пригадую, відпливала через два дні, – Після Карманіка на якийсь момент юрист затремтів, Очі його забігали. Полковник Рейс продовжив. Досить, містере Пеннінгтон. У нас є кілька підстав вважати, що ви пливли Нормандією, а не Карманіком. Отож, ви отримали лист до того, як залишили Нью-Йорк. Не варто це заперечувати, бо пароплавні компанії дуже легко перевірити. Ендрю Пеннінгтон розгублено намацав стілець і сів. Його лице було байдуже і застигле. Та за цією маскою його спритний розум швидко шукав вихід. «Доведеться розповісти вам усе, джентльмени. Я недооцінив вас, але я мав причини так поводитися». «Безсумнівно», – різко заявив Рейс. «Я розкрию їх за умови, що це залишиться між нами». Повірте, ми поводитимемося гідно, хоча я не можу обіцяти в сліпу. Що ж, Пеннінгтон зітхнув. Розкажу все, як є. В Англії відбувалися якісь непевні справи. Це мене дуже схвилювало. Від переписки не було ніякого толку. Єдине, що я міг зробити, це приїхати та глянути самому. Що ви маєте на увазі, коли кажете непевні справи? У мене були вагомі причини Вважати, що лінет обманюють. Хто обманює? Її британський юрист. З такими обвинуваченнями не жартують. Я вирішив приїхати і розібратися в усьому самостійно. Це заслуговує на похвалу. Але навіщо цей обман з листом, якого ви наче не отримували? А що було робити? Пеннінгтон розвів руками. Як звалитися молодому подружжю на голову і не розкрити карт? Я подумав, що найкраще розіграти випадкову зустріч. До того ж, я нічого не знав про її чоловіка, ймовірно, він теж задіяний у шахрайстві. Ваші дії, власне, були викликані лише безкорисливими намірами? сухо уточнив рейс. Саме так, полковнику. Обоє замовкли. Рейс глянув на пору. Низенький чоловік нахилився вперед. Місія Пеннінгтон, ми не віримо жодному вашому слову. От, дідько, чому ж тоді ви вірите? Ми віримо в те, що несподіване одруження Ліне Тріджвей поставило вас у скрутне фінансове становище. Ви почали шукати спосіб вибратися з цього тяжкого стану, виграти час, іншими словами. Тому ви намагалися отримати підпис мадам Дойл на деяких документах. Але безуспішно, а під час подорожі подорожілом, прогулюючись по вершині пагорба в абу сімбелі, ви розхитали й кинули з гори валун, який ледь не влучив у ціль. Ви божевільний, ми віримо, що й на зворотному шляху були такі ж обставини, тобто виникла можливість усунути мадам Дойл у ту мить, коли її смерть припишуть іншій особі. І ми не лише припускаємо, а знаємо, що з вашого револьвера вбили жінку, яка могла назвати ім'я вбивці Лінет Дойл та покоївки Луїзи. Хай йому грець!» – пронизливий викрик Пеннінгтона зупинив словесний потік Пуаро. «Чого ви добиваєтесь? Ви збожеволіли? Які в мене можуть бути мотиви? Я все одно не отримаю грошей Лінет. Їх отримає її чоловік». Чому не підозрюєте його? Він виграє від цього, а не я. Рейс холодно відповів. Того вечора Дойл не виходив з вітальні, поки йому не прострелили ногу. Те, що після цього він не зміг зробити й кроку, підтверджують і лікар, і медсестра. Саймон Дойл не міг убити свою дружину. Він не міг убити Луїзу Бурже. І зрозуміло, як божий день, що він не вбивав місіс Отерборн. Ви знаєте, це не гірше від нас. Я знаю, що він не вбивав лінет. Пеннінгтон тримався дуже спокійно. Тільки не розумію, як можна підозрювати мене, якщо я нічого не виграю від її смерті. І з цим, мій дорогенький, можна посперечатися. Голос пооро нагадував муркіт кота. Лінет була прагматичною діловою леді, добре обізнаною зі своїми справами, та вмить помічала якісь невідповідності. Отримавши доступ до свого спадку, для чого їй лише потрібно було повернутися в Англію, вона б відразу запідозрила щось лихе. Але несподівано вона помирає. Її спадок отримує чоловік, і це суттєво все змінює. Окрім того, що його дружина багата жінка, Саймон Дойл не має жодного уявлення про її справи. Його простий довірливий характер, зовсім не складно підсунути йому документи, приховати реальну ситуацію серед купи цифр, щоб затримати передачу грошей, пояснивши це юридичними формальностями і нещодавньою кризою. «Я думаю, для вас дуже важливо, з ким мати справу – з чоловіком чи дружиною?» Пеннінгтон знизав плечима. «Ваша версія безглузда, час покаже». «Що ви сказали?» «Я сказав, час покаже. Йдеться про три смерті, три вбивства. Закон вимагатиме ретельного дослідження стану справ мадам Дойл». Детектив побачив, як у його співрозмовника опустились плечі. І зрозумів, що переміг. Підозри Джима Фантерпа були не безпідставні. Поро продовжував. «Гру ви програли». Блохувати немає сенсу. Вам цього не зрозуміти, пробормотів Пеннінгтон. Тут немає ніякої афери. Це все через кризу. На Волстріт взагалі збожеволіли. Але я підстрахувався. До середини червня, дасть Бог, усе буде гаразд. Тремтячими руками він взяв сигарету, але так і не закурив. Напевно, задумливо промовив Пуаро. «Валун увів вас в оману. Ви думали, що вас ніхто не бачить?» «Це просто випадковість!» – закричав Пеннінгтон. «Це була просто випадковість!» Чоловік похилився, його обличчя затремтіло, а очі наповнилися жахом. «Я вступився і упав на нього. Клянуся, то була випадковість!» Двоє інших чоловіків мовчали. Раптом Пеннінгтон опанував себе. Він був розбитий, але войовничий дух його не покидав. Чоловік підійшов до дверей. Ви не пришийте мені цього, джентельмени. Це була випадковість. Я не стріляв у неї. Чуєте? Цього ви також мені не пришиєте. Не зможете. Він вийшов. Коли за пенінгтоном зачинилися двері, Рейс глибоко вдихнув. Ми досягли більше, ніж я очікував. Зізнання в шахрайстві, зізнання в спробі вбивства – далі нікуди. Людина загалом може зізнатись у спробі вбивства, але не в самому злочині. «Іноді це можливо», – сказав Поро. Його затуманені очі нагадували котячі. Полковник зацікавлено глянув на нього. «Маєте план?» Детектив кивнув, потім почав перераховувати загинаючі пальці. «Асуанський сад». Заява містера Алертона, дві пляшечки лаку для нігтів, моя пляшка вина, оксамитова шаль, заплямована хусточка, револьвер, залишений на місці злочину, смерть Луїзи, смерть мадам Отерборн. Так, усе сходиться, рейсе, Пеннінгтон цього не робив. «Що?» – здивувався полковник. Пеннінгтон не вбивав Лінет Дойл, так, у нього був мотив, так, він бажав цього, він навіть спробував це зробити. Але це все. Цей злочин вимагав того, чого забракло Пеннінгтону. Цей злочин вимагав зухвалості, миттєвого і бездоганного виконання, рішучості, байдужості до небезпеки, винахідливого і спритного розуму. Пеннінгтон не має цих рис. Він не скоїть злочину, якщо не буде впевнений у своїй безпеці. А цей злочин небезпечний. Бивця ходив по лезу бритви. Для цього потрібна відвага. Пеннінгтон не сміливець. Він лише підступний. Рейс дивився на Пуаро з повагою, яку одна розумна людина висловлює інші. «Ви все це добре поєднали», – похвалив він. «Гадаю так». «Та є ще кілька дрібниць. От, наприклад, телеграма, яку читала Ліне Дойл. Я хотів би прояснити це. Боже, ми забули запитати Дойла. Він збирався розповісти нам, але прийшла та бідолашна матуся Отерборн. Запитаємо його знову. Пізніше я спершу хочу поговорити з однією людиною. З ким це? З Дімом Алертоном». Полковник здивовано підняв брови з Алертоном? «Добре, покличмо його сюди». Він натиснув на дзвінок і відправив Стюарда з повідомленням. Тім Алертон увійшов, запитально дивлячись на чоловіків. «Стюарт сказав, що ви хочете поговорити зі мною?» «Саме так, мсья Алертон, сідайте». Тім сів, його обличчя здавалося, зосередженим, але з відтінком нудьги. «Можу чимось допомогти?» Шанобливо, але без особливого ентузіазму, спитав він. Можете, у певному сенсі, відповів Пуаро, але від вас вимагається просто слухати. Хлопець звів до гори брови. Звичайно, я найкращий слухач у світі. Можете бути певні, я казатиму «ого» у потрібні моменти. Просто чудово, ваше «ого» багато для нас означатиме. Почнімо. «Коли я познайомився з вами і вашою мамою в Асуані, Мсі Алертон, мені дуже сподобалася ваша компанія. Почнемо з того, що, на мою думку, ваша мама – одна з найчарівніших жінок, яких я зустрічав». Знужденне обличчя Тіма мить просвітліло, на ньому з'явилася слабка тінь почуттів. «Вона надзвичайна», – визнав він. Але іще дещо привернула мою увагу. Ви згадали ім'я однієї леді. Справді? Так, такої собі мадемуазель Джоанни Саутвуд. Бачте, нещодавно я вже чув те ім'я. Детектив помовчив, а тоді продовжив. Останні три роки Скотланд-Ярд схвильований крадіжками коштовностей. Так би мовити, крадіжками у світському товаристві. Метод зазвичай один – заміна оригіналу фальшивкою. Мій друг, головний інспектор Джеб, дійшов висновку, що пограбування справа рук не однієї особи, а двох, які чудово спрацювалися. Він був переконаний, маючи конфіденційну інформацію, що крадіжки скоєні людьми високого соціального статусу. Зрештою, його увагу привернула мадмозель Джанна Саутвуд. Усі жертви були її друзями чи знайомими, і щоразу вона тримала в руках або позичала коштовність, яка потім зникала. Крім того, рівень її витрат значно перевищував прибутки. З іншого боку, було цілком очевидно, що сама крадіжка, або, назвімо це, підміною, Справа не її рук. Інколи її навіть не було в Англії, коли замінювалися коштовності. І з часом у голові головного інспектора склалася картинка. Колись мадемуазель Саутвуд була пов'язана з гільдією виробників сучасних ювелірних виробів. Він підозрював, що, отримавши коштовності, дівчина детально їх змальовувала, а тоді якийсь простий, але нечесний ювелір робив їхню копію. Третя частина операції, успішна заміна коштовності. Робота іншої особи, того, хто не мав нічого спільного ні з коштовностями, ні з копіюванням. Інспектор Джеп не здогадувався, що це за особа. Але дещо у вашій розмові зацікавило мене. Каблучка, яка зникла, коли ви були на Майорці. Той факт, що ви були на вечірці, де відбулася одна із замін і ваші близькі стосунки з Джоаною Саутвуд. А ще той факт, що вас обурювала моя присутність і ви намагалися налаштувати свою маму проти мене. Звісно, це могла бути особиста неприязнь, але я думаю, що ні. Ви надто сильно намагалися приховати свою відразу за гарними манерами. Після вбивства Лінет Дойл Виявилося, що зникли її перли Зрозуміло, що я відразу подумав про вас Але це мене не задовольнило Бо оскільки ви працюєте Як я за з мадмуазель Саутвуд А вона була близькою подругою Лінет Дойл То мала бути підміна А не безсоромна крадіжка А потім перли несподівано повернули І що ж я виявив? Що вони не справжні? Підробка? Тоді я зрозумів, хто справжні злодії. Викрали й повернули не справжню низку перлів. Підробку, на яку ви раніше замінили справжні на місто. глянув на юнака перед собою. Смагляве обличчя Тіма зблідло. Він був не таким бійцем, як Пеннінгтон, і витримки йому бракувало. Тім намагався говорити глумливо. «Справді? Якщо так, то що я з ним зробив?» «Це я також знаю», – обличчя юнака змінилося, посіріло. Детектив повільно продовжив. «Є лише одне місце, де можуть бути перли. Я довго про це думав, і мій розум підказує, що так воно і є. Справжні перлини, місьє Алертон, приховані у вервиці, що висить у вашій каюті». Її намистини вишукано вирізьблені. Я думаю, ви замовили їх спеціально для такого. Ці намистинки можна розкрити, хоча так з вигляду і не здогадаєшся. Усередині кожної є перлина, що тримається на риб'ячому клеї. Більшість поліцейських при обшуку шанобливо ставляться до релігійних символів. Якщо в них немає нічого підозрілого, ви і сподівалися на це – я намагався з'ясувати, як мадемуазель Саутвод надіслала вам підроблене на мисто. Вона мусила зробити це, бо ви прибули сюди з Майорки, почувши, що мадам Дойл приїде в Єгипет у весільну подорож. Моя версія – на надіслали в книжці, вирізавши в ній квадратну дірку посередині. Книжки надсилаються з відкритими краями і практично ніколи не розгортаються на пошті. Запала тиша, довга тиша. Тоді Тім тихо озвався. Ви виграли. Хороша була гра, та все скінчилося. І тепер, гадаю, мені залишається тільки прийняти заслужену кару. Пуару ледь кивнув. Ви знали, що чієї ночі вас бачили? Бачили? Стрепинувся Тім. Так, уночі, коли вбили Лінет Дойл, де хто бачив? як ви виходили з її каюти після першої ранку. Слухайте, запротестував хлопець, ви ж не думаєте, що я? Я не вбивав її. Клянуся, ото я вляпався, і треба було вибрати саме ту ніч. Господи, це просто жах. Так, вам було непросто, відповів детектив. Але тепер, коли правда випливла на поверхню, можливо, ви нам допоможете? Мадам Дойл була жива? Коли ви замінювали перли?» Тім хрипко відповів. «Я не знаю, клянуся Богом, я не знаю, мсьє Пуару. Я дізнався, куди вона кладе їх щоночі, на невеличкий столик біля ліжка. Я прокрався, тихо підійшов до столика, замінив справжні перли на підроблені і тихо вийшов. Звісно, я припустив, що вона спить. «Ви чули, як вона дихає? Ви мали б прислухатися?» Хлопець задумався, було дуже тихо. Справді тихо. Ні, не можу пригадати, чи чув я її дихання. Ви відчували в повітрі запах диму, який залишився б, якби недавно стріляли з вогнепальної зброї? Думаю, ні, не пам'ятаю. Що ж, далі ми не просунулися, зітхнув пару. Хто мене бачив? Запитав тім з цікавістю. Розалі Оттерборн. Вона йшла з іншого борту, коли побачила, як ви виходили з каютелі недою, і повернулася до власної. Отже, вона вам сказала. Детектив спокійно відповів, даруйте, але вона мені цього не сказала. Тоді звідки ви знаєте? Бо я Еркюль Пуаро, мені не треба говорити. Коли я запитав її, то знаєте, що вона відповіла? Сказала, я нікого не бачила. «Збрехала. Але чому?» Детектив відказав незворушним голосом. «Бо гадала, що чоловік, якого вона бачила, убивця, і справді було схоже на те. Як на мене, це ще вагоміша причина розповісти вам». Пуарос низав плечима. «Схоже, вона так не думала». Тім промовив дивним тоном. «Вона надзвичайна дівчина. Мабуть, важко їй жилося з такою матір'ю». Так, життя в неї було немед. «Бідне дитя!» – прошепотів Тім. Потім він глянув на рейса. «І що далі, сер? Я визнаю, що взяв перли з каюти лінет. Ви знайдете їх саме там, де й сказали. Я справді винен, але заперечимо тому все, що стосуватиметься міс Саутвуд. У вас немає доказів проти неї. А як я отримав фальшиве намисту, то це мої справи». «Дуже правильний підхід, – пробурмотів мотив Пуаро, – тім відповів з дрібкою гумору. Завжди джентльмен, – і додав. «Лише уявіть, як мене дратувало, що моя мама так зблизилася з вами. Я не настільки затятий злочинець, щоб сидіти поруч з успішним детективом перед ризикованою операцією. Деяких людей це заводить, та не мене, Чесно кажучи, у мене аж жишки тряслися. Але це не завадило вам втілити свій задум». Юнак стенув плечима. не настільки запанікував. Заміна мала відбутися, і на цьому судні в мене була чудова можливість це зробити. Каю та лінет через двоє дверей від моєї, а саму лінет настільки поглинули особисті проблеми, що вона навряд чи помітила б підміну. «Цікаво, чи це правда?» Хлопець різко глянув на нього та запитав. «Про що це ви?» Поарона натиснув на дзвоник. «Попрошу міс Отерборн підійти на хвилинку». Тім нахмурився, але нічого не сказав. З'явився Стюарт, отримав розпорядження і пішов передавати повідомлення. Розалі з'явилася через кілька хвилин. Її очі, ще червоні від недавніх сліз, ледь розширилися, коли вона побачила Тіма. Від її попередньої поведінки під та з ухвалою, нічого не залишилося. Вона тепер сиділа і незвично сумирно дивилася то на рейса, то на Пуаро. «Нам дуже прикро, що потурбували вас, міс Отерборн!» Почав лагідний рейс, детектив його трохи роздратував. «Неважливо!» – тихо кинула дівчина. «Нам потрібно прояснити кілька моментів», – сказав Пуаро. «Коли я запитав, чи бачили ви когось із правого борту сьогодні вночі, о першій десять ви відповіли, що не бачили нікого. На щастя, я зміг дізнатися правду без вашої допомоги. Місі Алертон зізнався, що вчора ввечері був у каюті Лінет Дойл. Дівчина швидко глянула на Тіма. Юнак коротко кивнув, його застигле обличчя, мало понурий вигляд. Час названий точно, місі Алертон? Так, досить точно, відповів той. Розалі вражено дивилася на нього. Її губи тремтіли. «Але ви не... ви не...» Тім швидко перебив. «Ні, я не вбивав її. Я злодій, а не вбивця. Незабаром однаково все випливе, тому я зізнаюся, я прийшов по її перли». Поро продовжив. Містер Алертон розповів нам, що минулої ночі він заходив у каюту мадам Дойл, щоб замінити низку справжніх перлів на підробку. «Це правда?» – запитала Розаліс, свердлячи тіма очима. «Серйозними, сумними, довірливими». «Так», – підтвердив Тім. Запала тиша. Полковник Рейс неспокійно засовався. Детектив мовив дивним голосом. «Це, як я вже сказав, версія містера Алертона. Його слова частково підтверджені вашим свідченням, міс Отерборн». Тобто є докази, що він був у каюті Лінет Дойл минулої ночі. Але немає жодних доказів того, чому він був там. Тім здивовано поглянув на детектива. Але ви знаєте, чому? Що я знаю? Ну, ви знаєте, що я взяв перли. Я знаю, що перли у вас. Та не знаю, коли ви їх узяли. Це могло відбутися, наприклад, учора ввечері. Ви щойно сказали, що Ліне Дойл не помітила б заміни. Але я не дуже впевнений. Припустимо, що вона таки помітила це. Припустимо, що вона навіть здогадалася, хто це зробив. Припустимо, що вчора ввечері вона пригрозила викрити все, і ви знали, що вона так і зробить. І, припустимо, ви підслухали сцену у вітальні між. Жаклін де Бельфор і Саймоном Дойлом. І щойно всі вийшли з вітальні, ви прошмигнули всередину і заволоділи револьвером, а тоді через годину, коли судно затихло, ви прокралися в каюту Ліне Дойл і впевнилися, що викриття не відбудеться. Боже мій, вигукнув тім, з посірілого обличчя на Пуаро, враженої з мукою дивилися двоє очей. Детектив продовжував. Але вас бачив ще дехто. Дівчина Луїза. Наступного дня вона прийшла шантажувати вас. Ви мали добряче їй заплатити, інакше вона погрожувала розказати, що бачила. Ви зрозуміли. Якщо погодитися на шантаж, це буде початком кінця. Ви вдали що згодні і домовилися, що прийдете з грошима в її каюту перед обідом. А тоді... Коли вона перераховувала банкноти, зарізали її. Але вам знову не пощастило. Хтось бачив, як ви заходили в її каюту. Він повернувся до Розелі. Ваша мати. І знову треба було діяти ризиковано, необдумано. Та це був єдиний шанс. Ви чули, як Пеннінгтон говорив про свій револьвер. Ви побігли в його каюту, схопили зброю. Підслухали розмову біля каюти доктора Беснера і застрелили мадам Отерборн, перш ніж вона викрила ваше ім'я. — Ні, — скрикнула Разалі. він цього не робив, не робив. Після того ви зробили єдине, що могли — побігли довкола корми. А коли я кинувся за вами, ви вдали, що йдете з протилежного боку. Револьвер витримали в рукавичках, вони були у вашій кишені, коли я запитав. Богом клянувся, усе це неправда, ні слова правди, перебив тім. Та його тремтячий голос звучав непереконливо. Саме тоді Розалі Отерборн їх усіх здивувала. Звичайно, це неправда. Імсі Пороп про це знає. Він каже, це з інших причин. Детектив глянув на неї. Легка усмішка заграла на його губах. Мадмозель занадто розумна. «Але погодьтеся, докази серйозні». «Що за чорт?» – гнівно почав тім. Але Пуаро підняв руку, щоб він замовк. «Месьє Алертон, докази проти вас достатньо переконливі. Я хотів би, щоб ви зрозуміли це. А тепер я скажу вам щось більш приємне. Я ще не оглянув вервечки у вашій каюті. Може, коли я її огляну, то нічого там не знайду». А поза як міс Отерборн наполягає, що минулої ночі на палубі нікого не бачила, доказів проти вас немає. Перли забрала клептоманка, яка потім їх повернула. Вони в невеличкій коробці на столику біля дверей. Якщо ви з мадемуазель, захочете глянути на них. Тім піднявся. Якусь мить він не міг вимовити ні слова, а коли заговорив, його слова здалися трохи недоречними. Та, мабуть, задовольнило слухачів. «Дякую», – сказав він, – «другий шанс мені не знадобиться». Він притримав двері для дівчини. Вона вийшла, прихопивши картонну коробочку. Тім рушив за нею. Вони йшли поруч, Тім відкрив коробку, витягнув підроблене намисто й... і кинув його далеко в ніл. «От і все», – промовив юнак, – «готово. Коли я поверну коробку Пуаро, по у ній буде справжнє намисто, яким же я був дурне». Розаліт тихо спитала, як так сталося, що ви взагалі на таке пристали? Ви маєте на увазі, чому я це почав? О, я не знаю. Лінь, нудга та й розвага – це набагато цікавіший спосіб заробітку, ніж не діти на роботі. Гадаю, для вас це доволі жахливо, але розумієте, у цьому свої принади, здебільшого ризик. Здається, я розумію. Так, але ви ніколи б так не вчинили. Розаліна мить задумалася і серйозно похитала головою. Ні, погодилася вона. Я б не змогла. О, моя люба, ви така гарна, просто чарівна. Чому ви не сказали, що бачили мене вчора вночі? Я подумала, що вас можуть запідозрити, відповіла Розалі. А ви мене підозрювали? Ні, я не могла повірити, що ви здатні когось убити. Так, я не такий загартований, як убивці. Я просто жалюгідний, дрібний злодій. Дівчина боязливо торкнулася його руки. Не кажіть так. Тім схопив її за руку. Розалі, ви могли б... Ви знаєте, про що я? Чи ви завжди зневажатимете мене й дрікатимете? Вона ледь усміхнулася. Є дещо, чим ви теж можете мені дорікнути. Розалі, серденько, але вона ще мить вагалася, а Джоанна, Джоанна зненацька викрикнув тим: "Ви така ж, як моя мама, до Джоанни мені байдуже. У неї обличчя, як у коняки, і хижі очі, надзвичайно неприваблива жінка". Через якийсь час Розалі мовила: "Вашій мамі не треба про це знати". "Я не впевнений", задумливо сказав тим. Гадаю, я розповім їй. Мамі стане духу, ви знаєте, вона це витримає так. Я зруйную її материнські ілюзії про мене, але вона так зрадіє, коли дізнається, що мої стосунки з Джаною були суто ділові, що все мені пробачить. Вони прийшли до каюти місіс Аллертон і тім твердо постукав у двері. Вони відчинилися, на порозі з'явилася місіс Аллертон. Розаліта я. Почав тім і замовк. О, мої любі. вигукнула жінка та обійняла розалі. Моя люба дитинка, я так сподівалася, та тім такий нестерпний. Він вдавав, що не любить тебе, але, звичайно, мене не проведеш. Розалі відповіла тремтливим голосом. Ви завжди були такі милі зі мною, завжди. Я так хотіла. Вона замовка й радісно розридалася на плечі місіс Аллертон. Коли за тімом і Розалі зачинилися двері, Пуаро винувато глянув на полковника Рейса. Той хмурився. «Ви ж не проти моїх незначних маніпуляцій?» З проханням у голосі запитав детектив. «Це неправильно, розумію, але я високо ціную людське щастя». «Але не моє», – відповів Рейс. «Я відчуваю до неї слабкість, а вона любить того юнака. Вони будуть прекрасною парою». Вона має ту силу духу, якої бракує йому. До того ж, його мамі вона подобається. Усе сходиться. Власне, шлюб укладено небесами Еркюлем Пуаро. Мені залишається тільки свідомо приховати злочин. Але, мій друже, я ж казав вам, що це лише моє припущення. Раптом Рейс розсміявся. Та я не проти, я не поліціян, слава Богу. Сподіваюся, що юний дурень стане на праведний шлях. Дівчина порядна, але я не вдоволений вашим ставленням до мене. Я терплячий, але моє терпіння має межі. То ви знаєте, хто вчинив три вбивства на цьому параплаві чи ні? Знаю. Тоді навіщо тут тягнути кота за хвоста? Гадайте, я розважаюся другорядними проблемами, і це вас дратує. Але це не так. Якось я брав участь в археологічній експедиції і дещо там дізнався. Якщо під час розкопок на поверхні знаходять об'єкт, усе довкола нього старано очищають. Видаляють зайвий ґрунт, тут і там зішкрябують ножем, допоки той об'єкт не буде повністю очищений, готовий для замальовок і фотографій без сторонніх відкладень. Саме це я і намагаюся зробити – Очистити зайве, щоб ми могли бачити правду, голу, блискучу правду. Добре, сказав полковник, подивимося на ту голу, блискучу правду. Це не Пеннінгтон, не молодий Аллертон, припускаю, що й не Флітвуд. Заради різноманітності послухаємо, хто ж той був. Друже, я саме збираюся про це розповісти. Хтось постукав у двері. Рейс стиха про прокляття. То стукали доктор Беснер і Корнелія. Дівчина, схоже, була засмучена. «Полковнику Рейс», – вигукнула вона, – «міс Бауерс щойно розповіла мені про кузину Марі. Для мене це справжній шок. Вона сказала, що більше не може нести відповідальність сама, тож краще мені знати, поза як я член сім'ї. Спочатку я просто не могла в це повірити. Але доктор Беснер... «Був таким люб'язним?» «Ні, та що ви!» – скромно запротестував доктор. «Він був таким добрим, усе мені пояснити, зокрема те, чому люди не можуть боротися з цією слабкістю. У його клініці були клептомани. Доктор Беснер сказав, що дуже часто це пов'язано з глибоко вкоріненим неврозом». Корнелія з благоговінням повторила ці слова. «Це заховано десь глибоко в підсвідомості». Іноді причиною стає якась дрібничка, що трапилася в дитинстві. І він виліковував людей, змусивши їх зануритися в спогади та згадати ту дрібничку. Корнелія замовкла, глибоко вдихнула і продовжила. Але я дуже переживаю, що все випливе назовні. Для Нью-Йорка це буде просто жахливо. Це з'явиться в усіх газетах. Кузина Марі... «Мама та інші родичі ніколи не зможуть дивитися людям в очі!» Рейс зітхнув. «Усе гаразд!» – сказав він. «Це буде конфіденційно!» «Перепрошую, полковнику! Я хочу сказати, що все, не пов'язане з убивством, не розголошуватиметься!» «О!» – вигукнула Корнелія. «Яке полегшення! А я так сильно хвилювалася!» «У вас дуже лагідне серце!» – мовив доктор Беснер і доброзичливо поплескав її по плечі. Тоді він звернувся до інших. У Корнелії чуйна й прекрасна душа. – Ой, зовсім ні, ви такі добрі! – Поротихо запитав. – Хтось із вас недавно бачив містера Фергюсона? Корнелія зашарілася. – Ні, але кузина Марі постійно про нього говорить. – Здається, це юнак знатного походження, – відказав доктор Беснер. Але, мушу визнати, по ньому і не скажеш. У нього жахливий одяг. Він взагалі не схожий на культурного чоловіка. А що думаєте ви, мадемуазель? Гадаю, він божевільний, зізналася Корнелія. Порозвернувся до доктора. Як ваш пацієнт? О, чудово тримається. Я щойно заспокоїв міст Дебельфор. Ви не повірите? Але вона була у відчаї, А все тому, що в цього хлопця пополудні... Трохи підвищилася температура. Це ж цілком природно. Дивно, що його не лихомануть. Він схожий на наших селян. Дивовижний організм. Здоров'я, як у вола. Бачив я людей з глибокими ранами, яких вони майже не помічали. Те саме з містером Дойлом. Його пульс стабільний, температура ледь вище норми. Тож я розвіяв страхи юної леді. Але це смішно. Спершу стріляєш у чоловіка, а потім б'єшся в істериці, бо він може не одужати. Вона його шалено кохає, сказала Корнелія. Але це нерозумно. Як би ви кохали чоловіка, хі... хіба ви б намагалися його застрелити? Ні, бо ви розсудлива. Я взагалі не люблю все те, що стріляє, мовла дівчина. Звісно, що ні, ви дуже жіночна. Рейс перервав цей потік щирих похвал. Оскільки з Дойлом усе гаразд, не бачу причин відкладати нашу полудневу розмову. Він не розповідав мені про телеграму. Масивне тіло доктора Беснера затряслося. Хах, дуже весела історія. Дойл розказав мені, телеграма була про овочі, картоплю, артишоки, цибулю, порей. О, перепрошую. З приглушеним вигуком полковник опустився на крісло. «Боже!» – вигукнув він. «Оце так! Річетті!» Він помітив три здивовані обличчя, тож пояснив. «Це новий шифр! Його використовували при повстанні в Південній Африці. Картопля означає кулемети, артишоки, вбухові речовини тощо. Річетті – такий же археолог, як і я. Він дуже небезпечний підбурювач». «І вже не раз убивав, і, присягаюся, він знову вбив». Місіс Дойл помилково відкрила телеграму. «Розумієте, якби вона повторила її зміст переді мною, Річетті настав би кінець». Він повернувся до Поро. «Я маю рацію, це Річетті, так?» «Так, ваш клієнт Річетті», – підтвердив Поро. «Я завжди знав, що щось із ним не те». Свою роль він знав на зубок, справжній археолог, але не справжня людина. Він замовк, а тоді додав: "Але не речетті, вбивліне Дойл. Я вже здогадувався про першу половину вбивці, але тепер бачу й другу половину. Картинка склалася. Але розумієте, хоч я й знаю, що трапилося, у мене немає доказів. Якщо поглянути логічно, усе клеїться». Але факти надзвичайно непереконливі. Є лише одна надія – зізнання вбивці. Доктор Беснер скептично знизав плечима. О, але тоді мало б статися диво. Гадаю, ні, не за цих обставин. Але хто він? – вигукнула Корнелія. Розкажете нам? пору спокійно оглянув усіх співрозмовників. Рейс сардонічно посміхався. Беснер і досі дивився скептично. Корнелія, трохи роззявивши рота, не зводила з детектива зацікавлених очей. «Мушу зізнатися, – сказав пору, що люблю публіку. Я марнославний, я занадто зарозумілий. І люблю казати, гляньте, який розумний Еркюль Пуаро». Полковник трохи посунувся на стільці. «Ну, – тихо запитав він, – то наскільки розумний Еркіль Пуаро?» Сумно похитуючи головою, з боку в бік детектив відповів, спочатку я був дурним, неймовірним дурним. Найбільшою загадкою для мене став револьвер, револьвер Жаклін де Бальфор. Чому його не залишили на місці злочину? Убивця мав простий намір. Звинувати ти, Жаклін, чому ж тоді він забрав зброю? Я був таким дурним, що вигадував безглузді причини, але справжня причина була дуже проста. Убивця забрав зброю, бо мусив зробити це. Він не мав іншого виходу. «Ми з вами, мій друже, – порозхилився Дорейса, – почали наше розслідування упереджено. Ми були впевнені, що злочин здійснили спонтанно, без попереднього планування. Хтось хотів прибрати Лінет Дойл і скористався можливістю зробити це в той момент, коли злочин майже напевне – Припишуть Жаклін де Бельфор. Отож звідси випливає, що людина, про яку йдеться, підслухала сцену між Жаклін і Саймоном Дойлом, і заволоділа зброєю після того, як інші вийшли з салону. Але, мої друзі, якщо припустити, що то було упередження, справа набуває іншого вигляду. А то було упередження. Це не спонтанний злочин, скоєний експромтом. Навпаки, його уважно спланували та вправно розрахували час. Заздалегідь прискіпливо продумали деталі з такою точністю, щоб уночі встигнути підмішати снодійник в пляшку вина Еркюля-Пуаро. Так, саме так і було. Мене приспали для того, щоб я жодним чином не зміг брати участь у подіях цієї ночі. Така в мене виникла думка. Я п'ю вино. Двоє моїх супутників за столом п'ють віскі й мінеральну воду. Немає нічого простішого, ніж підлити дозу нешкідливого снодійного в мою пляшку вина. Пляшки стоять на столі цілий день. Але я відкинув цю думку. Той день видався спекотним, я надзвичайно втомився. Справді, не було нічого дивного в тому, що цієї ночі я спав міцно, а не чутливо, як зазвичай. Бачите, я все ще перебував у полоні упередження. Якщо мене приспали, то це свідчило б про спланованість. Це означало б, що до сьомої тридцять, коли подають вечерю, злочин уже був прописаний. А це, якщо вірити упередженню, абсурд. Перший удар по цьому упередженню стався тоді, коли в Нілі знайшли зброю. Якби наші припущення були правильні, револьверу взагалі не мали б викидати за борт. А далі ще цікавіше. Пору повернувся до доктора Беснера. «Ви, докторе Беснер, оглядали тіло Лінет Дойл. Пригадуєте, рана містила сліди опіку, тобто зброю приклали впритул до голови перед тим, як вистрілити». Беснер кивнув «Так, точно, але коли знайшли револьвер, він був загорнутий в оксамитову шаль, і той оксамит мав чіткі докази того, що з револьвера стріляли крізь нього, очевидно, щоб заглушити звук пострілу. Але якби з револьвера вистрілили через оксамит, на шкірі жертви не залишилось би слідів опіку». Отже, постріл через шаль не міг бути тим пострілом, яким убили Ліне Дойл. Чи був то постріл, який Жаклін де Бельфор здійснила в Саймона Дойла? Знову ні, оскільки були двоє свідків події, і ми знали всі деталі. Тож виходить, що був третій постріл, той, про який ми нічого не знаємо. Але з револьвера зробили лише два постріли, і не було жодного натяку на ще один. Тут ми зіткнулися лице в лице з дуже дивною обставиною, яку неможливо було пояснити. Наступним цікавим фактом виявилося те, що в каюті Лінет Дойл я знайшов дві пляшки кольорового лаку для нігтів. Леді часто змінюють колір нігтів, але нігті Лінет Дойл, Завжди були в відтінку кардинал, насиченого темно-червоного. На іншій пляшечці з написом «Троянда» був лак блідорожевого відтінку, але кілька крапель, які залишилися там, були не блідорожеві, а яскраво-червоні. Я вирішив відкрутити корок і понюхати. Замість звичного сильного аромату дюшесу пляшка пахла оцтом. Це вказувало на те, що ті краплі рідини були червоним чорнилом. Звісно, нічого дивного. Чому б мадам Дойл не мати пляшечки червоного чорнила? Але було б природно, якби вона тримала чорнило у флакончику з чорнилом, а не в пляшечці з-під лаку для нігтів. Це вказало на зв'язок із брудною хусточкою, якою обмотали зброю. Червоне чорнило швидко змивається, але завжди залишає блідно-рожеве забарвлення. Я, певно, мав би встановити істину за допомогою цих незначних натяків. Але трапилася подія, яка показала, що всі сумніви зайві. Луїзу Борже вбили за обставин, які безпомилково вказували на той факт, що вона шантажувала вбивцю, Не лише шматочок купюри – у тисячу франків, затиснутої у Росії. я пригадав деякі важливі слова, які вона сказала того ранку. Слухайте уважно, тут суть усієї справи. Коли я її запитав, чи вона бачила когось попередньої ночі, вона дала дуже дивну відповідь: Звісно, якби я не спала, і якби я піднялася сходами, тоді. «Мабуть, я могла б побачити вбивцю цього монстра, який заходив чи виходив з каюти мадам». «Що точно вона нам сказала?» Беснер, зморщивши носа, в роздумах швидко відповів. «Це підказало нам, що вона таки піднімалася сходами. Ні-ні, ви так і не зрозуміли суті. Чому їй потрібно було це нам говорити? Щоб натякнути». Але для чого натякати нам? Якщо вона знає, хто вбивця, для неї відкриті два шляхи – сказати всю правду або прикусити язика і вимагати вздочинця гроші за своє мовчання. Але вона не робить ні того, ні іншого. Вона не каже, я нікого не бачила, я спала. І не каже, так, я когось бачила, і це сталося ось як. Навіщо використовувати ці багатозначні заплутані слова? Їй-богу, тут може бути лише одна причина. Вона натякає вбивці. Отже, вбивця мав бути присутнім у той час. Але крім мене і полковника Рейса, там були тільки двоє людей – Саймон Дойл і доктор Беснер. Доктор зірвався криком. «Ах, що це ви кажете? Ви звинувачуєте мене? Знову? Але це смішно, навіть не варте уваги!» Пуаро різко відповів. «Тихо! Я вам кажу, що думав у той час. Будьмо об'єктивні!» «Він має на увазі, що тепер не думає, що це ви!» «Заспокійливо сказала Корнелія». Поаро продовжив далі. «Отже, хтось із них, Саймон Дойл чи доктор Беснер, але які мотиви мав Беснер для вбивства Ліне Дойл? Жодних, наскільки мені відомо. А Саймон Дойл? Але ж це неможливо. Чимало свідків могли присягнутися, що Дойл не залишав того вечора салону, аж поки не виникла сварка. Після того він був поранений, тож уже фізично не міг цього зробити. Чи мав я надійні підтвердження цих фактів? Так, я мав свідчення мадемуазель Робсон, Джима Фанторпа пай Жаклін де Бельфор стосовно першого, і в мене було кваліфіковане твердження доктора Беснера та мадемуазель Бауерс щодо другого. Сумнівів не могло бути. Отже, доктор Беснер мусив бути винним. На користь цієї версії був той факт, що служницю закололи скальпелем. З іншого боку, Беснер свідомо привернув увагу до цього факту. І тоді, мої друзі, для мене став очевидним Другий беззаперечний факт Натяк Луїзи Бурже Не міг бути адресований Доктору Беснеру Бо вона могла поговорити З ним наодинці В будь-який час Залишалась одна І тільки одна особа Яка мала те чути Саймон Дойл Саймон Дойл поранений Його постійно навідував лікар Він був у чужій каюті Отже, саме йому Луї заадресувала неоднозначні слова на той випадок, якщо в неї не буде іншого шансу. І я пригадую, як вона продовжила. Повернувшись до нього, «Мсьє, благаю вас зрозумійте, що мені ще сказати». І його відповідь, «Люба моя, не будьте дурною, ніхто й не думає, що ви щось бачили чи чули, усе буде добре». Я про вас подбаю, ніхто вас ні в чому не звинувачує. Це було запевнення, якого вона прагнула, і вона його отримала. Беснер приголомшено пирхнув. «Ах, це нерозумно! Ви думаєте, що чоловік із розтрощеною кісткою та шиною на нозі міг ходити судном і колоти людей? Кажу вам, Саймону Дойлу залишити каюту було неможливо». Ром'яко відповів: "Я знаю. Абсолютно правильно. Це було неможливо, але хай там як це була правда. Лише так можна логічно пояснити слова Луїзи Бурже". Тому я повернувся на початок і проаналізував злочин з огляду на це. Чи міг Саймон Дойл іще перед сваркою вийти з салону, щоб інші забули про це, чи не помітили? Я не бачив такої можливості. Чи можна проігнорувати кваліфіковане свідчення доктора Беснера і мадмазель Бауерс? Знову я точно знав, що ні. Але я згадав, що між двома подіями був проміжок часу. Саймон Дойл провів 5 хвилин у салоні сам, а кваліфіковане свідчення доктора Беснера стосується періоду після того. А до того ж в нас є лише свідчення про те, що побачили люди, і, хоча здавалися вони ідеальними, вони більше не були достовірними. Що насправді бачили? Ось у чому питання. Мадумузель Робсон бачила, як мадузель де Бельфор вистрелила зі свого револьвера, бачила, як Саймон Дойл впав на крісло, бачила, як він притулив хустинку до ноги. І бачила, як поступово хустинка просякла червоним. Що чув і бачив мсьє Фанторп? Він чув вистріл, побачив дойло з